Salme 78 Maskel av Asaf Lytt, mitt folk, til min lov. Bøy deres øre til min munns ord. Med et ordspråk vil jeg åpne min munn. Jeg vil ha gåter fra fordumstid velde fram. Det som vi har hørt og kjenner, og som våre egne fedre har fortalt oss, det som vi ikke skjuler for deres sønner, men forteller også til den kommende generasjonen, lovprisningene av Jehova og hans styrke og de underfulle ting som han har gjort. Og han begynte å opprette en påminnelse i Jakob, og en lov satte i Israel, ting som han befalte våre forfedre for at de skulle gjøre dem kjent for sine sønner, så den kommende generasjonen, de sønner som skulle bli født, kunne kjenne dem, slik at de kunne stå fram og fortelle sine sønner om dem og sette sin lit til Gud og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud. Og de skulle ikke bli som sine forfedre, en gjenstridig og opprørsk generasjon, en generasjon som ikke hadde berett sitt hjerte, og hvis ånden ikke var pålitlig og for Gud. Efraims sønner og mennbevepnede buskyttere trakk seg tilbake på kampens dag. De holdt ikke Guds pakt, og i hans lov ville de ikke vandre. De begynte også å glemme hans handlinger og hans underfulle gjerninger som han hade latt dem se. For deres forfedres øyne hadde han handlet underfullt i Egypts land, på Soans mark. Han klövde havet, så han kunde la dem gå over, og han fick vannene til å stå som en dämning. Og han fortsatte å lede dem ved en sky om dagen og hele natten ved et lys av ill. Han tog till å kløve klipper i ödemarken for å la dem drikke i som av vanndyp. Og han begynte å la strømmer komme fram av en steil klippe, og la vannmasse renne ned liksom elver. Og de fortsatte å synde enda mer mot ham ved å gjøre opprør mot den høyeste i det vannløse området. Og de tog til å sette Gud på prøve i sitt hjerte ved å be om noe spise for sin sjel. Og de begynte å tale mot Gud. De sa, «Kan Gud dekke bor i ødemarken?» «Se, han slo på en klippe så vannmasser kunne flyte og enda og bekker kunne strømme fram.» «Kan han også gi brød?» «Ja, kan han skaffe føde til veje for sitt folk?» Det var derfor Jehova hørte og begynte å nære heftig vrede. Og ild ble tent mot Jakob, og vrede steg opp mot Israel. For de trodde ikke på Gud og de satte ikke sin lit til hans frelse. Og han tog til å gi befaling til skyhimmelene der oppe, og himmelens dører åpnet han. Og han fortsatte å la manna som de kunne spise regne over dem, ja, himmelkorn ga han dem. Mektiges brød var det menneske spiste. Forsyninger sendte han dem, så de kunne bli mette. Han begynte å la en østavinn bryte løs i himlene og å få en sønnavind til å blåse ved hans styrke. Og han tog til å la føde regne over dem liksom støv, ja, vingete flyvende skapninger, liksom havenes sandkorn. Og han fortsatte å la dem falle ned mitt i hans leir, rundt omkring hans boliger. Og de begynte å spise, og bli svært mette, og det de lengtet etter gikk han i gang med å bringe dem.» De hadde ikke vendt seg bort fra det de hadde lengtet etter. Deres mat var ennå i deres munn, da Guds vrede steg opp mot dem. Og han gikk i gang med å drepe blant deres velnærte, og Israels unge menn fikk han til å synke sammen. Trass i alt dette syndet de enda mer, og trodde ikke på hans underfulle gjerninger. Derfor gjorde han ende på deres dager som om de bare var et pust og på deres år ved forferdelsen. Hver gang han drepte noen av dem, da spurte de etter ham, og de ventet tilbake og søkte Gud. Og de begynte å huske at Gud var deres klippe, og at Gud den høyeste var deres hevner. Og de forsøkte å nærre ham med sin munn, og med sin tunge forsøkte de å lyve for ham. Og deres hjerte sto ikke fast hos ham, og de viste sig ikke å være trofaste i hans pakt. Men han var barmhjertig. Han pleide å dekke over misgjerningen og unnlot å bringe ødeleggelse. Og mange ganger lot han sin vrede vende tilbake, og vakte ikke all sin voldsomme harme. Og han fortsatte å huske at de var kjød, at ånden går bort og ikke kommer tilbake. Hvor ofte gjorde de ikke opprør mot ham i ødemarken, såret ham i ørkenen. Og gang på gang satte de Gud på prøve, ja, Israels helge voldte de smørte. De husket ikke hans hånd, den dag da han løskjøpte dem fra motstanderen, hvordan han i Egypt gjorde sine tegn og sine mirakler på Soans mark, og hvordan han begynte å forvandle deres nilkanaler til blod, så de ikke kunne drikke av sine strømmer. Han sendte så brems over dem, for at disse skulle fortære dem, og frosker, for at disse skulle føre ødeleggelse over dem. Og han begynte å gi deres grøde til kakkelakkene, og frukten av deres slit til gresshoppene. Han tog til å drepe deres vineranke med hagle, og deres morberfikentrær med haggelsteiner. Og han overgav så deres lastedyr til hagle, og deres buskap til den brennende feber. Han begynte å sende sin brennende vrede over dem, heftig vrede og fordømmelse og trengsel, sendelag av engler som brakte ulykke. Han berette så en sti for sin vrede. Han holdt ikke deres sjel tilbake fra døden, og deres liv overgav han enda til pesten. Till slutt slo han ihjel alle de førsteføtte i Egypt, den første frukt av deres manns kraft i kamstelt. Deretter lot han sitt folk bryte opp som en jord, og førte dem som en flokk i Ødemarken. Og han fortsatte å lede dem trygt, og de følte ingen retsel, og deres finder, de ble dekket av havet. Og han førte dem så til sitt hellige landområde, dette fjellområdet som hans høyre hånd er vervet. Og for deres skyld drev han gradvis nasjonene ut, og med målesnoren begynte han å tildele dem en arv, og lot Israels stammer bo i sine egne hjem. Og de bynt å sette Gud den høyeste på prøve og gjøre opprør mot ham, og hans påminnelse rettet de seg ikke etter. Og de vek stadig tilbake og handlet foredersk som sine forfedre. De ventet om som en slakkbue. Og de fortsatte å krenke ham med sine offerhaver, og med sine utskårende bilder fortsatte de å egge ham til nidkjærhet. Gud hørte det, og ble grepet av heftig vrede, og han følte dyp forrakt for Israel. Og han forlo til slut tabernaklige skilo, teltet hvor han bodde bland mennesker av jord. Og til fangenskap overgav han så sin styrke, og sin skjønnhet i motstanderens hånd. Og til sverde fortsatte han å overgi sitt folk, og mot sin arv ble han grepet av heftig vrede. En ild fortærte hans unge menn, og hans jomfruer ble ikke lovprist. Hans prester falt for sverde, og deres enker brast ikke i gråt. Da begynte Jehova å våkne som av en søvn, lik en veldig mann som blir edru til vinen. Og han tog til å slå sine motstandere bakfra, en skam som varer til uavgrenset tid førte han over dem. Så forkastet han Josefs telt, og Efraims stamme utvalgte han ikke. Men han utvalgte Judas stamme, Sionfjellet, som han elsket. Og han begynte å bygge sin helligdom lik høydene, lik jorden som han har grunnlagt til uavgrenset tid. Og så utvalt han David, sin tjener, og tog ham fra småfets kver. Fra plassen bak de hunddyr som ga die, hentet han ham til å være hyrde for Jakob sitt folk og for Israel sin arv. Og han begynte å være hyrde for dem i samsvar med sitt hjertes ulastlighet, og med sine hennes kjøndighet begynte han å lede dem.